Ти і я. Плач твій мене обпік, наче траву морози, ти мій веселий сміх, я твої тихі сльози, сонце було й нема, тільки печаль над світом. Я твоя сива зима, ти моє тепле літо. Тиша в моїх очах, спомин тремтить на вітрі. Я у сумних дощах, ти у сонячнім світлі. Хочу дзвінких пісень, та часто собі перечу. Ти мій найкращий день, я твій холодний вечір. Скалки розбитих мрій сиплються під повіки. Знай, я навіки твій, ти не моя навік.